«Привіт, Марійчик. Тато тебе так часто називав, але то дозволялося тільки татові, а не цьому дядькові. Ходи до мене. Це все-таки був тато. Тільки він умів так повести руками, що тобі одразу хотілося опинитись у його обіймах. Але не сьогодні. Сьогодні ти позаткувала до дверей». «Не бійся, це я!» І в тата ніколи так не зривався голос. «Поверніть мені, мого татка!» – закричала ти. «Чуєте? Поверніть!» Дядько сидів, сидів, а тоді сховав обличчя у долонях і заплакав. Голосно, надривно, здригаючись усім тілом, сухим, як тріска, з великою лисою головою, а над правим вухом був якийсь зелений квадрат. І все, геть чисто, все було неправильно в ньому, незрозуміле. «Що ти наробила?» – звідки лязь налетіла мама. І шарпаючи тебе, закричала «Ану, забирайся, поки не порозумнішаєш, геть звідси». Мама, яка ніколи не підвищувала голосу, Кричала і штурхала тебе, витісняючи за двері Але ти опиралась і не хотіла повертатися спиною до того Дядька А він сидів і хитався з боку в бік Не відриваючи рук від обличчя Сидів і хитався І це хитання було набагато страшнішим і болючішим За мамин крик і тусани. Ти вибігла на сходи, зашпорталась. І впала. Підбігла тьотя Ніна, почала обмацувати тебе, питати, чи дуже забилася, покликала сусідів. Тебе знесли донизу і вклали в квартирі тьоті Ніни. Ти розбила собі голову, і кров зранки ніяк не хотіла зупинятися. Усі довкола думали, що ти мовчиш, бо в тебе щось стеє з мозгами. Так сказав дурник із третього поверху. Але тітя Ніна вигнала всіх геть, перев'язала тобі голову і почала тихо розповідати казку. Вона одна розуміла, чому ти мовчиш. Забула сказати, Саша тоді сидів у коридорі і бавився екскаватором, водив його по колу і вдаряв у стіну. Пройде одне коло – удар, друге коло – удар, але тобі було... Не до нього. Твій рай закінчився. Твій Бог помер. Твоя душа потрапила в чистилище. Почалося випробування на міцність. Нічого не змінилося. Ти так само ходила до школи, бавилась у дворі з дітлахами, їла, спала, робила або не робила уроки. Тільки з'явилася одна невеличка, Майже непомітна на перший погляд деталь. Одна з кімнат у четвертій квартирі перестала для тебе існувати. Знаєте, як у цирку. Але і під покривалом нічого нема. Ти якнайшвидше минала цю кімнату, роблячи заклопотаний вигляд, як ті люди, що ходять базаром і ніяк не можуть вибрати, щоб їм купити. «При цьому ти старанно відвертала голову до протилежної стіни, що аж шия боліла». «Мама і Саша заходили до цієї кімнати безперешкодно, а ти знизувала плечима. «Ну й дурні, як можна заходити до кімнати, якої нема?» «Щоправда, там залишився телевізор, і час від часу ти чула, як по тому телевізорі крутять мультики». І навіть інколи вгадувала, які. Але мультики – це для маленьких. А ти вже велика, ти вже у третьому класі, і телевізор тобі до фені, як говорили старші хлопці, класно спльовуючи при цьому на тротуар. Саша так не вмів. Одного разу ти зачула, як двері кімнати, якої нема, рипнули. Хтось вийшов звідти і пішов у туалет. «Потім повернувся назад, повільно-повільно шаркаючи капцями по підлозі. Ти була сама в хаті, бо Сашу мама повела на огляд до нерв... нерв... до якогось там патолога. Ти визирнула зі своєї кімнати. Нікого. Хоч впасти і віджатися. Але задача про басейни, де вода то витікає, то назад натикає...» Ніби не можна викликати сантехніка і позаклеювати всі шпарки Задача ця ніяк не хотіла вирішуватися Треба буде списати у відмінниці з першої парти Вирішила ти, закриваючи підручник Не дарма ж ви тепер сидите разом Учителька на початку третього класу надумала собі Що дві наберуться розуму, коли посадити їх з відмінниками але ж у тебе тільки одна двійка з поведінки. І що тобі тепер? Впасти і віджатися? Ти повторила цей останній модний прикол кілька разів і залишилась задоволена собою і світом. Ти любила школу. Там, у третьому А, в тебе була своя компанія. І вгадайте, хто в цій компанії був за водієм? Врешті-решт ти вийшла у коридор і, забувши, подивилася на двері неіснуючої кімнати. Вісім днів ти пам'ятала, що не можна дивитись у той бік, а на дев'ятий забула. Двері були прочинені, не наче запрошували тебе «Увійди». Ти стояла і дивилася на вузьку шпарину, вущу навіть від твоєї долоні, і не знала, кого кликати, куди бігти, «Де ховатися від кімнати, якої нема? Тобі здавалося, що ти стоїш дуже-дуже тихо, але звідти почувся знайомий голос. Можеш зайти, я не зроблю тобі нічого поганого».